Zer baimentzen du beraz lehonetilegeak eta zer ez? Lari-larriki bon, eraiteko lehonetilegeak euh, egiten duena da terapia gehiagik -ge -ge erialetzen dena eh, da charnoman terapeutik hori gelditzeko posibilitatea emaiten du. Baldintza zer da editasun larri eta senda ezkin batu kaita baina negiak berez du hilzeko laguntzarik proposatzen. Min uh, bai, baina ez eriotzeko, uh, eriotzerako laguntzarik. Errandugu bi kasu badira, bonemezon aldatetik eta bestetik lamber. Arazo hor, bonemezon kasuan zein da? Hauden, uh, hain itzai patu da, azken egun hauetan, eta untsau hartzea magira, ez dute behar uh, kasu horiek... Um... E, Bonumezen bon, kasuan, hau zitegi penalen hain zinean gira, eh, asixetan pauen. Eta, behaz, um, zer dago, zer da arazoa, hor, um, lepuratzen zaiguna, da legea ez unxa aplikatu izana. E, erabakeak bakarek hartu dituela, e, legeak berez, e, taldeko erabakeak eta familiaren e, iditzia ere konten hartzea argumentatzen doelaik. Eta bestan ne, eriotza eragiten duten produktuak erabili dituela. Normalki, legeak, hori, uh, babesten uh, ba ez duela, legeak bakarik raitean du, nien ez zigariak pixkanaka igaiten aldirela, baina ez du erraiten uh, indiktatzen aldera produktu bat uh, eriotza eragiten duela. Hortakotz, kalifikatuak izatzen alda, uh, be, erailketa bat bezala. Hortakotz? Hasizetan da, kasu hori. Haipagarria da, ala ere, hauzionetan, euh, epaimai, popular bat ere badela eta hoien euh, autoak ere garrantzia duela. Bai, hori, euh, edozen crimenen kasuan ala da, hasizak eh, horat dira. Euh, Baina uh, kasuntan bereziki deigarria da, zenta da, uh, gizarte, uh, ezta bai da bat, ordoan, eta imai popular bat izaiteak badu importantzia berezi bat, bai kaso hon da Lamber, Benzan Lamber, beraz hor aldiz beste kaso bat da, beste ausitegi bat da Bai, hor uh, ausitegi administratiboena entzinen pasatzen da zendako, hor uh, da legearen aplikazionari buruzko eztabaida da bai bat hor eh? ez da, uh, legea urratu edo ez da uh, familiaren parte batek nahi du, Benzan Lamber uh, deurantzatzea eh, larriki iraiteko eta uh, medikuek baimena eman dute horrentzat. Bainan familiaren beste parte batek ez du honartzen erabaki hori, eta doan erabakia hori dute ausitegen naintsin eraman. Uh, eta hor du erabakiak, uh, ausitegiak barkatu erabakia hartu behar, egan ez, medikoen erabakia legala da edo ez, eta uh, kontsailu, estatu kontsailuak erandu legalazela erabakia, Baina uh, bere jo, jo dute Europako aukzitegiaren entzienera, eta bada prozedura berezibat, baina entzenduena uh, gelditzea hartzean ne hori batzu, gelditzeko uh, justizia erabakibaten aplikazioa. Hortan gira momentuko, gondan, Europako aukzitegiak bere abakia eman harti, eta horrek bendenbora hartzen aldu, eh, behar momentuko Uh, mantendu behar dute, berzaman behar, bizirik. Buraxoak, eh, lasaituak dira, zenta Europako euh, gizaisko biden korteak, galdegindu, bizirik atxikitzea, oien txemea? Bai, hori da. Evet. Eh, estatu hauzitegiak, autatu zuenaren alderantziko azkenean ez estatus? Bai, ez dute erabake hartu sur le fond, ez dute eraiten bizirik mantendu behar dela, eraiten <coughs> dute bakarrik momentuko ez aderantzatu behar. Ados. Ez dugu aztertu kasua oino pahna, nerozun. Aplikatzen male ma da erabatia, ez da egibedera ditena, ez da personaila izananda. Eurupako ausitegiak errandu Stop. Eta aztertzen dute, hori da? Bait, hori da. Eta hor, azkenean, biztandena, uh, Frantsez Gizartean den ezta baida hor da, eutanaxiaren gaia, gai etiko bat, eta legeak horreindik ez duena, beh, ongi xesitua edo ongi hartua, aldatu behar da legea hori, Johanna Faltsa? Legia aldatu behar da hori da, ezta baidaren parte bat, boi, aipatuada, azken biurteotan, lege proiektu eta eta um, lehuneetik legearen azterketa batu publikatuak izan direnak e, bada eskaira bat lege hori hobetzeko e, tresna baliak bat dela estatutari da dudari baina obetzena ere e, eta besta alde jakin behar bon, dia, ere komplikatu da maila hortan legeri bat xinkatzea zentai e, ahiten zenon bezala etikari da bakoitzaren uh, iritziari lotua da eta don, gizartez eta bai da sakon bat gabe egiten du Uh, Europan, bat estatu batzu, legestatu dutenak, adibidez, uh, uh, suizidio lagundua, hori da, pertsonean ubede bugaz besteiteko behar dituen medioak emaitea, beste batzuak, adibidez, Belgikak edo herberak, uh, eutanasia aktiboa ba, baimendu dute, hori da, medikoak ere egiten aldo berioza, eta erregelienetan, franziaren kasuan bezala, eutanasia pasiboa deitzen dena, Um, onartzen da, batzotan pixka bat legeztatuz, jantzaren kasuan alibidez, beste batzuetan legeztatu gabe, hori da, eriden pertsona hilzeratuzten da, minestigarriak emanez. Hori uh, dena, ez da baida undi bat da, Europako urzitikak berak ere uh, ez du erantzuniko emana, eta ikusiko dugu, benzaban berren kasuan zer eganen duen, baina egiazki zaila da uh, legeak ere dena sesitzea eta dena bere barne hartzea urako da izsensibleta.